بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تجitha falendrime lavdrimet adorimet tonaj to ken Allah to manduar ndas lavdata dhe bekimet te ti qofshin bi Muhammed sallallahu alaihi wasallam bi familjen e ti shoket dhe te gjith ata qi je ndjekin katrug deri dit ne fund te ksoj bote Të nderuar Alazer dhe motra, po takohemi sonte në takime të rradhës dhe do të vazhdojmë edhe sonte me lehen Allahu të mënduar me pika që kanë të bëjnë me formimin tonë si musliman. Kë më vërmandon në takimin e fundit një aspekt të rëndësishëm që duhet i kushtojmë vëmendje të madhe besimtarit ma dhe besimtarja. Fjala është për adhurimin e Zotit xhallahu ala apo adhurimin e Allahut të mënduar.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 I rëndësishëm i formimi tonë, atëra i duhet të ndërtuat në disa kuptime dhe regula që i kemi përmenu në takimin e kaluar Përëndaj nuk ka adhurim pa dhije Nuk mund të adhuresh Allah në gjallë ualan që ofse nuk e një adhurimin me plët kuptim në fjales, diturit dhe njohje Pasa gjithashtu kemi përmenu dhe pika tira në vijem që janë të rëndësishme për këtë aspekt, për këtë element të rëndësishm të formimi tonë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 Në namaz me gjemat, në përmenje të Allah të madhruar Në sadaka, në pun të të shumë të të mira Por edhe gjithashtu i gjenë dhe gjatënatës në adhurimet të ndryshme Duk e qenë të përkushtuan dhe Allah të madhruar Dhe kur dikush për neve ledzën për biografine këture burave të mdhejnë Pa dyshim se nuk e ka të letë të ndikë rrugën e tyre Kur të ledzën dhe dëgjësh për ta është knatësi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 Nga se pa dushim se ata që të cilët ishin të përkushtua në adhurim dhe cilët pa dushim kanë sillë shemë të mdhejnë të adhurimit të Allah Gjallewale. Në gjitha aspekt ata këtë nuk e kam bërë nuk e kam bërë thjesht vetëm nga angazhimi tjyre apo nga fuqia tjyre por kjo ka arë si pasoje një verg pikeve të realizuara që son do të të lasë për to dërësi santëm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 Të cilat në e lehtësojnë adhurimin Kur thëmë në e lehtësojnë Nuk është që e bëjnë shumë të letë Apo Por në ndihmojnë në rrugën të ndrejtë Adhurimit cilësor dhe kualitatim dhe Allah të madhruar Athera ta kam përmenu disa pika Pika e partë në rollezër Që do të filloj sonte me te E që ka të bëj Me këtë tem që përflasim Për te që shumë rëndësishme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 Në që fëse brengë e ju të me më dhe është kush? Raporti më Allahun Gjdo brengë tjetër godit, ka plan, normal Por nuk e lejonë Allah o gjallë uara që a jem me të gjynzu Nuk e lejonë Allah o gjallë uara që a jem me të pengu Në rrugën e adhërimi në Allah të më dhruar Dhe treta është Thati përnë Kaimi Rahimullah Kjo brengë e jotja Se si ki raporti më Allahun Bën që zemra jotët e jetë E pregaditur për të mbush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 Do dhëtë këto i arrinë një rjo A është adhurimi tjetër Për vetë se Adhurimi zemra Përmendje gjuhe Dhe levize gjumëtyrës A ka të që ka tjetër Kjo është adhurimi Që e tërë qenja jon I tërë trupi jon Të jetë në shërbim të adhurimin dhe Allah të madhënuar E si kemi mundësi që këtë zemër të mbushim me dashuri Dhe këtë gjuh të, të mbushim me përmendje Dhe këto gjumëtyrë të levizim në, në, në adhur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 A fillon dita jote kështu? E dyta, thash Brenga Gojlan ndërtohet në tri pika e para. Begatit e dhëruara, a do të kemi mundësi ti falim, ta falojm Allahun si duhet dhe sa duhet. E dyta, gjatë ditës do të kemi sprova. Ku e dimë, çka na çka na gjend gjatë ditës? Nuk e dimë. S'kan so gon gazetë befasishme kur si ke pritur do të dohet. Kur s'ke pritë se kemi kalurit për të, asë njëherë, asë ke kalkulu, asë kemi ndu fara për të. Andaj, dita kur të qelë, mund të goditesh nga sprovat e ndryshme. A e ke gajle sabrën e sprovave, apo e ke gajlen sprova që do të vinë, cëla është gajle jute? Ma shumë e kanë musliman gajle, apo sprova që do të vijë, se i privon nga shumë komoditet e rahat i, Se që kanë gale sabre dërguan këtë sprova për. Andaj, këtu e janë dy loj gale, shapta. Cila është gale a jote? Cila është brenga a jote? Nëmeshë brengë është sprova. Brengë është sprova. Mirë, po, më shumë se sprova le tjetë brengë sabre jote. Le tjetë brengë pozicionit. Le tjetë brengë sielja jote. Raportit me Allah në gjëllevala në këtë sprova dhe në këtë telashe. Për ndaj...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 Kjo është më rëndësi, kjo më rëndësi, kjo është gale a jonë. Kër gjojmë më në gjestë, do të kejmë lëllë e sprova. Ndo është ta pas e kali pravgën e shtëpisë, sprovojmë dikosh më fëndanë. Sprovojmë dikosh më penganë, dikosh më akuzanë. Kujë di unë që farë sprova kemi? Sprova në varfri, në pasuri, në smundje, të loj lajshme. Dirtë të jetë letjetë sabri, raporti me Alangel Leuala. A do të ketë mundësi k që të zhvendos nga rruga zotin Gjellegjalli huaftër. Kja është kuptimi rëndësishëm i brengës të ndë raport më Allah në Gjellegjalli huaftër. Vale. Dhe e treta, bi që kanë dërtojtë brenga jote për raportin me zotin Gjellegjalli vale huaftër, se gjatë ditës, ti e mëkatarë. Dhe të bërën dhe një mëkatë. Nuk kam mundësi me kalu njësë të katër orështë i parandë dhe një gjuna. E pa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 që ajo ta ta shpije këtë njëri në dëvijen dhe letitje që s'ka pas më si me dalë kur për e sajët sa njerës ka ndohet një shikim ka qeni mjaftushma tjë ku nuk duhet që pastaj të ndjek rrugën e haramit deri sa e ka kërurizu matë matë mat, madhën që është që fa do lojë haramit qof kjo që fa do lojë keqe dhe e ndaluara që është kjo pra ndaj dita jo të fillan me këtë breng dhe dita jo të mbaran me këtë breng,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 Një element i rëndësishm dhe vendimtar Për të gjithë thë adhërimet e tuja Që ti ja kushton këti zoti pasaj Nga se Sikur si ka thonë pejgamberi sallallahu a sallam Në kuadrë të azaj që ka komentu vet Ibn Khaymi Rahimullah E përmendom Se aj që ka gajle dhe breng Zotin e ti Allahu i manua që farbën I merë përsi për, si për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 Allah u gjëllewale e ngarkon me galë të dunjesë Problemet e saj Telasht e saj Dhe e len në vetë në ti Meru me to Po dënë? Meru me to Në mush mi a dalë Andaj shojmë që Apo Nga njere Nasi njerëz Pej problemi, problem Pej galë e ngalë Kur galë të dunjesë nuk në hekën? Kur telasht e këse botës në hekën? Gjithë të menu, të kalkuru Sa dhe me dalë për njënës, bënd tjetër Pse? Pse? Se me me me, me ngjollë duhet më marr. Se kî gale raport me Allahun, ta bën Allah, bon Allah gale raport me dunjën. Kjo rregull e dunjes është. E pastaj çka bën kja pastaj? Çkan çka bën bon kën raport me neve? Se thash me ato të parën, zemra mbush dashnin e Allahut, apo gjuhun jam mbush përmendje të Zotit, smirtaj me njerëz. Për më zanotin e di. Dhe gjymtyrti ja lëviz në drejtim të adhurimit të Allahut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 Bon fjalë, a për çfarë ka këtu? A për çfarë është këtu? Ban për gojime, shpifje, thashë thamë, ja dosh ti kë kështu, ja kë ka pas për të, gjithë ditën tan njëtë në jetumor me mund, duke atë, duke atë, e këta, lume, të tjerë. Gjithmonë. Duke që përmenat, duke përmenat. A për firon e kish blej këta, e lumajt tash knaqesh me kët. Po le më rifilonin. Le punëti ti. E ku i mura ato që e bleu. Apo, ha me siguri kë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 Pe i ka ka arë kjo Ka arë përshka këse Ajë kërë u qu tjetër gale s'ka pas Shikjo kënë gale a vetë E i patë dy taborat E me së ty në kënë njerëz Kështu e kështu Sa të ke gale a lonë Qa që të begat në lonë më të mirësi Sa të fillë me kënë gale këtë tjetëra Qa që fillën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 Kur thëmë cëllë është brenga jote, s'po thëmë që s'kitër është tjera ti, apo? Po titulli i brengave tuja, apo? Brengave të më madhore kërë që është në sabah, së si të i qëllësytë, gale jote cëllë është. Thashtë letjet, gale jote në këto tri drejtime, apo? Falëndrimi, falëndrimi, durimi dhe pendimi, këto trija. Qa, qa ja bëjme këto sot? Tëmë këto mirësi që që a dalë, Allah me falëndëru.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 Në fundë, niste katu, kjo është gojnë e jam O Zatë, unë kërkaj që të mëmbroshti mua Me knatësi në tënde të më ruash mua Minë sëkëtik nga hidrimi të Mësë tjesh hidruar mi mua Hwa bimu okubetik, a fatike minë okubetik Apo Të mëmbrosh Të mëmbrosh në mshiren tënde Me faljen tënde Nga denimit Mësë më dëne o Zatë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 Së mund të fëndroj Nuk kam mundësi unë ty me të të falneru En të kema e thënej ta ala nëfsik Ti qafsh o Allahu jem i falneruar Ti qafsh i lafdruuar Ashtu si kur që të din ti për vetën tënde Ju ashtu si kur që unë po të falneru ty jam A së është kë gale? Gale e falnerimit E pendimit E sabrit E spruave Kë e karakterizën të jetë në Muhammedit sallallahu sallam Andaj kush këtë e ka gale Kush këtë e ka brengë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 Nuk thënë të Allahu akbar Nuk bëndë të në ruku Diri sa nuk e lezën të surën Kull a u dhu bërabbin nas Pe i fatjas diri në fund Qysh ka mundësi Nësë pëmunëm 3 mujtë dit një hapë me me bo Pjanisëm, kere Ramazanëm Ramazansëm Së me përfondojmë Shtirë, angazhimet shumë të obligime Kë njëri halifej muslimanve Tënë ato gale, tënë ato probleme Tënë ato angazhime Arinë të një në, në, në, në natë E qysh ka mundësi k Allahu ja letësante E kuptut? Përndaj aje që donë Allah me ja letësu adhurimin Për mendin Letzimin e Kuranën Pun të mira Letështikon Me qëfar brengë po s'gjot Dhe me qëfar brengë po bjene natën me flajt E sëroa se qëka i bjene me pas brengë Allah në gjëllë e wala E dyta Pika e dyta që ka të bëj me Letësimin e adhurime dhe E para ishte Për mbledhje E brinjëva në një brinjë, dekë të sharrum çfarë në kuptim. E dytë. Dietarët e kanë përmend se e dytën këdreti më është ambicia e lartë dhe vërtetësia. Çka nuk e kupton kjo? Nihara, një, një dietar shëronte emocionet e disa tifozëve. I ka pa emocionet e disa tifozëve apo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 Në të njërës, të në të mund, të në të gale në fund Qka po dhe më, të, më tërkët? Një përmenjet të thjesht në këtë bot Një arritje në fund Subhanallah, ku është ambicja që Të arritë të kallahu gjallat gjeralhu A ka më të madhë për ty se gjenneti? Apo? Ku e në ambicjet? Shikot qka dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Të kishtë e me qenë pejgamber loku gratë që a rihet Po së a rihet kë jepët Po të kishtë e me qenë Do të ishte tur për ne mësëshim pejgamber Marrësht Ose si kurse ka dhoni i bën gjevës i bën kajmi rahimullah O ti me ambicje të ndrydhura, të shtrydhura, të shtrypura Kur for ambicje? To të për edën gjenetin dhe knacin e laot Të esën një rrug Në cilën ka përmen pastaj Atë që u kanë dohtë pegamberve të Allah Gjellë Gjellë Vodë Ndaj, ku i nëmbicjet? Ku, ku është vullneti? A dinë që këtu ke kërkuti? Për ndaj, djetarët ka thonë për para Se ka egzitu një proverb Që ka qërkullu në besë të njerëzve Kanë thënë Vlerëa e njeri ju të matët ma atë që aje zëtënon Do të të qkatë zëtënojshë qa që, që vlerëa jote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 Dhe qëka të tjirë nga kjo botë? Së marrë është tënë kjo titulli malë, tënë kjo angajemë, tënë kjo kontributë në fundë, qëka po kërkan? Me të liv du dikosh. Po si avlen jetëa për këtë punë. Si avlen jetëa për këtë, ola nëndëruar. Andaj, nuk është vlera njëriut në a që e zotënon, edhe pse kjo është vlera. Por vlera reale njëriut madat me qëfar, ma a që a i kërkan. Ka një që nuk zotënon sh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 At ambicia të vullnet që e ke me kërku diçka tek Allahu, ruaju se me të njëjtë ambicie po kërkon diçka që ka këtë botë ato. Mo arrisht ato. Apo është turp ani kërko dhe këtu botë. Mirë, po më ne dozmë madh vogël, mos jap shumë zar, sikur se jap zar me kërku kna sin Allah xhelal xelalu, mos jet njëjtë. Ellë më tani një sekondë të, të fatkeçshta, po. M'me gale, m'me vullnet, m'me ambicie, m'me vërtet si lyp një sukses së botëta. Dërsa kur bie fjalla për shambull Për kënasin Allah Gjallewala E jap një mund si përfasor Në qofë se bët mi në që se nuk bët Harish Allah në mënoha përten A kërkuat kështaja që ashtaja Allah Ndaj ambicja E përca këtan Të kërkuarin Kosh është i kërkuarit E që duhet tjetë një Allah Gjallewala Dërsa vërtecia E përca këtan Rrugën që duhet me njeka përten So, njërë për shemë më thënë, najë na, me pidëve të në tonë. Ti, o muslimon, qëka për dënë? Qëka për kërkanë ti në këtë bunë? Unë e duë gjënetin, shumë mirë, masha Allah, kërkje shumë e madhë. E rruga, rruga që për e njekë për me shkutë e atje, cëla është? I shëtë dë farë rrugë, dë kërshë, dë me therë, dë qërësëkoqë. Jo, no, kjo rrugë së qënë gjënetë, jo, kjo nuk q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 i ka i ka shtra kom te veta edhe i ka thon kur kush nuk lyp dajak mashaum se japta pa a lodhet njerit to lyp xhanetin i ka ful kom me te veta sepse a ti ke rruga ti ke rruga a je i vërtet a pdon per nime valla a çef ekem sikur se kam thonse shume her valla me mujt me injenet uq baj mirish babat çu se kan plat xhanet me bo me mirish kom me hija valla ne ne se mir me injenet e chose him Hajr inshallah, ahudhu billah. S'është së hajr inshallah, kjo është mos vet. Kjo është mos allah me mës, me mos me aqullu ja xhenetullahu. Jersia e cilit është sot qetë to, kanë sot është i madh. Na di më sot ka sot, na di më sot janë qetë. Apo? Na kena pa vetëm 100 e parë çka ka, keni pa. Atë, atë fotografinji e kanë vënë tuas, dielli sot është i madh në raport me me tokën. Apo? Shumë është i vogël. Dielli është shumë i madh. Dërsa djelë është një kandiri qilit, djelë është një kandiri qilit E sa so, ko qi i ti, shtatë palë qil E sa so, anë malsia t'yre, gjenit është me i malë se krejta Tëna i ven, një njëri ka që dhvogë, gëllësionit i mësë menzonë marrës vëllëft Marrështë, mësë me mujtë një komështë i që ty Andaj, ku është vërtëtsia? Ku është një qiriteti? Vete, pëte vete në të ndëm Po është Allah e a ja, përime dhe me shku në gjenet Thuj vetësën, bëni bi vetësën Po është Zotë e a ki përime A dhe qëfë e kja përime A dhe kush në këtë mirë komunikon me vetën e ti Kush e Kush e, e E qartësan Kush e ka të kulluar vërtëcin dhe rrugën Dhe të kërkuarin Adhurimi do të jetë burimi i knatësisë të ti Kna që të ufali, kna që të adhuru Apo Sikur se për shambull te se ke pa një mikon gjatë Edhe Zdhin ku ashtë, ka humbë Shikur se ka dëzhdu kur shumë Nga familjarët e vendit ton Allah gjeleuala i mshirovët ata që nuk janë mën këndunje E ata që janë dikun Allah i bashkofë Me familjët e tynë dhe miqët e tynë Parë mëndoj dikur se ka pat Dvet në ti 15 vjet Tanë kuon mëndojnë së është i vdekur Së është këto Dhe be fasë dë gjën një lem se Ashtë dikun Gëzot pak po gëzimit i është I mangët Osh di kom pokuar, se na është rruga që më kanë dhënë atje, kamianiz me shku. Në momentin kur i thuat, për shembull, ka punuar gjithë ditën e ulëdh, mendi çka bëhet më radhë me flet, pas sa e ka nxënë gjumi i parë, i thot dikush, o filan, çu çu. O ku mu çu trupish po punon. Çu se e kena gjet adresën e vllahut ton. A ai Bianman flani herë tani shkoj? Jo vëllai apo. A ndi në lodhje? Mërzi, po qëfar pune, po qëfar angazhimi, po qëfar ljodhe, po qëfar gjumi Qume herë shkojmë të te... te gjejmë vlaun që më ka hupë Te gjejë nonën se kumë pa Gruana, po gruan fmitë, po qëka të qoftë E harën me ljodhe, me kejtë I duke të e litë rruga, pse? Pse është njësë në drejtim të ati që e donë E ti kur të përmenda la në Gjellewale A nuk i në rrugë takimit me zotin? Ti kur qëshmi falë dyre qata, a nuk i në takim? Me knacinë Allah të madhënuar A nuk e në takim me shpëllimin e ti E pëse përë përdukën tronën E pëse përë përdukët fështirë Me lezut dy faqë e Koran Pëse për i në zonë Pëse Që si duket halashum për nime se kemë Vec për qita përë Halashum për nime se kemë Si të bëhet për nime Letësht Knaqesh Ka thënë Muhammed ibn Sirin Rahimihullah Një nga djetarë të mdhej Motra ti Hafsa bintu Sirin kaçen adhruese, Allah, grua, adhruese Allah, se, e madh Allahu xhelalu e grua, por adhruese e madh Allahu xhelalu wala. Thuhet për të se gale asaj më madhe ka qen kur ka dal lagimi, kur i s'a bohpton. Lindi dilli atë. Po ti ndalë që her safa oh mu fal. Pse ka pas gale? Përfundoi komunikimin natës, knaćia e namazit përfundoi. Gale ka pas, pse hini s'a bohpton? Edhe pak më pas gota atë. Drejt sa për njerëz, jo për natën. Ditë shikojmë se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 Zotit, kudestarit të gjitha botnëve A i thot A i thot kresëve tjera në qil Thot Hamedeni Abdi Robi jam është duke në falinderu Shikone, shikone Robi jam për madhënon mu Ti për thua rrahman rrahim Allah për të përgjigjit Malik e umidin A i përgjigjit Ti një fjall, a i një fjall Ku është për e timi? Ku është në cia? Këto mdu dhe realesht Por mungese ambicjeve Apo Apo por ta arrit atë që duhet. Mungesa e vërtetësisë, sinjeritetit bën që ky komunikim të zbehet, të bëhet në mënyrë rutinë dhe mekanike, fatkeqësisht pa shpirt, pa ndikim. E që pastaj është i lëthshëm, e kuptoj. E di, e di që është i lëthshëm. Adhurimi mekanik, adhurimi pa shpirt, përmendja e Allahut azxhal pa shpirt, pa gjallëri, ironi vëllata, ironisht. Leximi i Kuranit pa përjetim të komunikimit të drej për detë me fjallin e Zotit, ironë është. Prandaj, ambicjet e më dha dhe vërtetsia, sinë qëritit e jëtë, janë ato që garantojnë lehtësimin e adhurimit, e që është element i rëndësishëm thashk i formimit tënë. Ska formim të mirë fillt pa adhurim, ska. Prandaj, adhëshën tjesh i formuar si duhet, duhet tjetë adhurimin dhe Allah gjëllë ola, pjesë për bërse elementare, themelore e Por s'kam mundsi t'jet kë adorim si duhet, në qoftë se nuk i ndiej të rrug. Dhe për fond ka thon Ibn Khaim rahimullah. Nuk kam mundsi t'kësohet kjo, sella. Nuk kam mundsi t'jet e përmbledhur të ndëruollas dhe, dhe motra. Nuk kam mundsi t'jet i përmbledhur kush as brenga, as gojlia, as ambicia të ngritet, as vërtetësia të realizohet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 Tërkull awaid. Braktisja e zakonëve të për dëshmërisë, protokolleve, saktuara që njerët i kanë vendosë pa qënë atë në vendimtare për jetën. Si për shambu, për shambu, qëfar regullë njerët kanë vendosë njët në tjune? Ndryshme, ndryshme. E që, Ndi shohë nuk braktisës kjo, nuk po thon, nuk arrihet, ti arriet ti merr, jo që është mos të ke kuptuar. Po braktisa këtu nuk kupton, nxjerrën pe zemrës. Të zakoneve, protokolleve të caktuara e atoora. Çka kanë të bëjnë për shembull me ushqimin, kanë të bëjnë me veshjen, kanë të bëjnë me daljen, kanë të bëjnë me gjumin e kështu me radhë. Jimi lidh patjetësisht me do gjëra që realisht bën jetën ato pato.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 O kështë ka thonë? Po shkenstarë ka ndoë të etorë. Po të, a ta ka në thonë për rastët tjera? Po, a, a, a, a ka në thonë për rastët tjera? A ka mundësi me jetu pa flejt dhe të satë? A ka mundësi? Ka mundësi, po na e kena bindë vjetën tonë se pa flejt bëdi hava. A po? Pa hangët tri herë bëdi hava. E pa bo këtë bëdi hava. E pa këtë bëdi hava. Pa shumë se në bëdi hava i kemë na. E pse prospo themi pa u lodh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 Mësahu e shë që banë avta E shë që banë Dë bjene allon situatë e shë që pa shumë Se në për bëjkja avta Banë Shka njeta E dyta thëti Mënkajmi Rahimullah Që duhet me praktisë pa tjetër Thët Hegjru la waik Dhe thët Lërgohu Ose mosja vënëveshin Pëngjesave Ka shumë pëngjesave Apo Penges është, për shambull, vëtë mija. Gjushton bre kësajt vëqtasht vëqtna, vëtë dinamit, Apo penges është, penges është vëqtë vëtë me konë. Penges është, nëse është, nëse është në të mirë, në të vërtetin, Mështë shka këta nështesim dhe penges. Penges, për shambull, është fjallë të njerëzve. Penges, këshumë pengesa ka, Që thashtë kjo kërkon së qërimë.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 Lërgësie të saktuar e pistës që ajë të atërëndë në gjithë në gjithë se ka, së në merë atë hezë në durë shodhët kjo bjen nara du në mja mundësu hapsirë në durë për të ngrita fër. ma që ka aeroplan të mëdhaj nuk kanë mundësi të atërojnë në aeroportat të vegjen nuk ka mundësi sa i kur zbret i duhet bëja gjenë në farë lërgësie e madhe për të, të nalë aja që ka filen aeroporti i mundson që të ndalet po mrenë në aeroportin pas tejtë me viktime. Ja kështu zgjon. Edhe ti do të mëqiu tek Allahu Xhella uala apo e pika? Pika do më shoh. Pini pistë që 2 metra nal pitokën nuk çana jafta. Zgjidhu, zgjidhopi, zgjidhopi shmëlidhjeën kët donja që ti je i lidhur me Allahu Xhella uala. E çysh i bjen me ku i lidh rë, çysh më zgjidh, kjo është tash tim vetë. Por dua t'ua them tonëse adhuri që po asinojm. Ky formëm që po asinojm.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 Dhe Allah në mëzohë që gjymëtyrë të në tjenë në shërbim të adurimin dhe Allahot Dhe pasajet në shërbim të njerëzimin përgjësi Kjo është a e që kërkuet nga gjithë dhe besimtar Dhe kjo është rruga që duhet të andik për të arritur dhe dhe atja Me ka që pojdofën për sonte Allah e shpërbële përbëmendin Vësër Allah më la Muhammedin, më la Ali, hësëhbë, hësëllëm, të stimin këthira